Sziasztok! Váradi Attila vagyok a Rádió ét Egyenes Beszéd című műsorában, ahol ugye a római levelet szoktuk tanulmányozni mondatról mondatra, versről verse sorról sorra. Imádkozzunk! Drága Atyám, hálát adok neked azért, hogy most is járulhatunk és tanulmányozhatjuk a te ígédet. Köszönjük neked azt Istenünk, hogy te szeretsz minket és hogy szeretnél hozzánk szólni. Köszönjük azt, hogy van mivel dicsekednünk, hogy dicsekedhetünk veled, dicsekedhetünk a reménységgel. Köszönjük, hogy a szívünkbe árasztottad a szeretetedet, Uram, a nekünk adott Szent Szellem által. Köszönjük, Uram, hogy ingyen bemehetünk, Uram, a, a kegyelemnek a trónjához, amelyben már vagyunk szabadon, Uram. Köszönjük, hogy megigazultunk által, Köszönjük, hogy békességünk van veled, Uram. Köszönjük, hogy, hogy bízhatunk abban, hogy részesülünk a Te dicsőségedben. És köszönjük, hogy, hogy a próbákban, a nehézségekben is dicsekedhetünk veled. Köszönjük, hogy... Több mint győztesek vagyunk, Uram. Köszönöm, hogy már ma akkor meghaltál értünk, amikor bűnösök voltunk. És szeretnénk most is, Uram, újra és újra megérteni, hogy mit is tettél értünk. Kérlek, hogy nyisd meg az én számat is, nyisd meg a szívünket, az értelmünket, hogy meg tudjuk érteni, Uram, a szellemünket is, hogy, hogy be tudjuk fogadni azt a dicsőséget, amit adtál nekünk, és hogy uralkodhassunk az életben, a Te fiad Jézus által. Amen. Emlékeztek a múlt alkalommal, pontosan erről volt szó, amit most imádkoztam is, hogy igazából már meg is békéltünk Istennel, amikor hittel elfogadtuk Jézust. Arról lesz szó, hogy hogyan uralkodhatunk az életben. A Római Levél 5. fejezet 12. versétől fogjuk olvasni. És tudjátok, az a jó, hogy ezt nem most először fogom tanítani, mert tegnap egy újpalotai házi csoportban is pontosan erről beszéltem, és tudjátok, van, amikor így az ember nem is érti még annyira dolgokat, vagy úgy túl sok neki, és. Mert ez ám egy igazán bonyolult rész, amiről most beszélni fogunk, és úgy mentem oda, hogy Isten segíts, mert totál nem tudom, hogy mit fogok beszélni. És Isten annyira előkészítette a terepet, mert rengeteg kérdés fölkerült, hogy, hogy miért nincsenek gyógyulások, miért, miért olyan nehézkes a démonűzés, vagy miért van az, hogy bemennek ugye a tesók egy egy. Fogyatékos otthonba, vagy nem is fogyatékos otthonba, hanem tehát szellemi fogyatékos otthonba. Igen, ezt akartam mondani is, hogy, hogy olyan nehézkesen történnek a dolgok. És így a tesók elkezdtek mindenfélét magyarázni, hogy biztos jobban oda kell magunkat szánni, biztos többet kell bőtölni, imádkozni. És már így jöttek ezek a szellemi válaszok, ugye szelleminek tűnő válaszok, hogy biztos az a probléma, hogy mi nem tettünk meg valamit, vagy nem tettünk meg elég dolgot, és én kezdek egyre jobban erre ráállni és egyre merészebben hirdetni, hogy szerintem ez teljesen félremenése a kereszténységnek, amikor arról van szó, hogy, hogy mi nem teszünk meg elég sok dolgot. Én azt látom, hogy az, az ige, a Biblia teljesen másról beszél. Egy sokkal dicsőségesebb, sokkal győzedelmesebb, örömhírről beszél. Sokkal több minden van, ami kezünkben, mint ahogy azt gondolnánk. És én összegyűjtöttem egy kis jegyzetet is most, majd lehet, hogy fogom is használni. De először szerintem csapjunk bele, olvassuk el, mert annyira fantasztikus ez a rész. Megpróbálom lassan olvasni, mert amúgy nekem is sok. Tehát nagyon tömény, amit itt Pál beszél, a Róma 5.12-től. Nagyon tömény, de ha ki tudjuk bontani, akkor nagyon érthetővé fog válni. Én hiszem, hogy az érthetővé fog válni. Mert a teljesírás írás Istentől is és hasznos, ugye? Hasznos ami számunkra. Tehát Isten nem azért adta, hogy... Így ne tudjuk megérteni olyan pontosan azért, hogy rájöjjünk, hogy milyen lehetőségeink, milyen örökségünk van a Krisztus Jézusban. És én úgy hiszem, hogy Isten arra vágyik, hogy kezdjük végre átvenni, birtokba venni az örökségünket. Ezt fogom felolvasni a Róma 5.12-től tehát. Ahogyan tehát egy ember által jött a bűn a világba, és a bűn által a halál, úgy minden emberre átterjedt a halál azáltal, hogy mindenki vétkezett. Mert a törvényig is volt bűn a világban, bár a bűn nem róható föl, ugye, hogyha nincs törvény, mégis Úrá lett a halál, Ádámtól Mózesig azokon is, akik nem Ádám védkéhez hasonlóan estek bűnbe. Ő pedig előképe az eljövendőnek. De nem igaz az, hogy amilyen a vétek, olyan a kegyelmi ajándék is. Mert ha annak az egynek a védke miatt sokan halnak meg, az Isten kegyelme és ajándéka még bőségesebben kiárat az egy ember, Jézus Krisztus kegyelme által sokakra. És az sem igaz, hogy a kegyelmi ajándék ugyanolyan, mint az első ember bűnbeesése, az ítélet ugyan egyetlen eset folytán vitt a kárhozatba, a kegyelmi ajándék viszont sokak elbukásából vitt megigazulásra. Ha pedig az egynek elbukása miatt lett úrrá a halál egyetlen ember által, akkor azok, akik bőségesen kapják a kegyelem és az igazság ajándékát, még inkább uralkodni fognak az életben az egy Jézus Krisztus által. Már most, ahogyan egynek a vétke lett minden ember számára kárhozatta, úgy egynek az igazsága minden ember számára az élet megigazulásává. Mert ahogyan az egy ember engedetlensége által sokan lettek bűnösök ki, úgy az egynek engedelmessége általi sokan lettek igazakká. A törvény pedig közbejött, hogy megnövekedjék a vétek. De ahol megnövekedett a bűn, ott még bőségesebben kiárattak egyelem hogy amiképp úrá lett a bűn a halál által, úgy uralkodjék a kegyelem is az igazsággal, az örök életre Jézus Krisztus, ami urunk által. Tehát végig olvastam a Római Levél 5. fejezetének a, a, a második felét, a 12. verstől. Ez egy elég bonyolult téma, itt beszél két, kétszer egy emberről, beszél Ádámról és beszél Jézus Krisztusról. Beszél Ádám bűnéről, és beszél arról a dologról, amit Jézus Krisztus elvégzett értünk a kereszten. Beszél arról, hogy a halál uralkodik, és beszél arról, hogy már nem a halál uralkodik. Két ellentétet fogunk látni. Öm, az első része az arról szól, ugye, hogy Ádám és Éva vétkeztek az Éden kertjében, ettek a tiltott gyümölcsről, ugye a jó és a rossz tudásának a fájáról ettek, a kígyó átverte őket, és ezáltal a vétek által, minden emberre átterjedt a halál. És igazából úgy, hogy mindenki vétkezett. És ez kicsit olyan, én ezt próbálok mindig hasonlatokat hozni. Megpróbálok erre két hasonlatot is hozni. Az egyik az, legyen egy halálos betegség. Nevezzük mondjuk écsnek, de bármelyiket választhatjuk. Ugye, hogyha egy ember éces, akkor nem vagyok orvos, de úgy tudom, hogy akkor, hogyha egy anyuka écesen szüli a gyerekét, akkor azt hiszem a gyereke is éces lesz. És így tovább, mint öröklődik a halálos betegség, tehát megvan meg benne a, a HIV vírus. És a genetikailag ugyanezt történt velünk, szellemi genetikailag, ha lehet ezt így fogalmazni, hogy Ádámban mindannyian idézőjelben bűnös écesek lettünk, ugye ezt értitek? Tehát a halálos bűnbetegség átterjedt egy embernek a védke miatt. Lehet, hogy te nem tehetsz arról, hogy bűnösnek születtél, sajnálom, de ez van. A Biblia ugyanis azt is kimondja, hogy benned is benned van a hajlam, és te is védkezel. Bárki is legyél itt azt mondja, hogy mindenki vétkezett. Tehát te is védkeztél, én is védkeztem. Bármit, megpróbáltunk jók lenni, de tuti biztos, hogy vétkeztünk már. És én ezt azt szeretném elmondani, hogy a, a védkezés, amikor te elkövetsz egy bűnt, az nem azért van, mert te védkezni akarsz, hanem azért, mert benned van, idézőjelben a bűn étsz. Tehát benne van ez a vírus, a te. A testi természetetben a bűn. Ezt hívja, hogy a, a kereszténység eredendő bűnnek, az Ádámnak a bűnének. És a bűn által elterjedt a halál. Tehát ez az ét, ez egy halálos betegség. Ugye először tünetei vannak, és aztán meghalsz. És ugyanezt mondta Isten is az édenkertbe, hogy bizony a halállal halsz meg, hogyha eszel arról a fáról. Tehát mint, mint egy megeszed a bűnnek a vírusát, ezt értsétek jó, tehát nyilván nem vírusról van szó. És csak azért próbálom így magyarázni, hogy érthetőbb, egyszerűbb legyen a példa. Tehát Ádám és Éva engedetlensége által bekerült a bűn az életünkbe, és bekerült a bűn által a halál. És úgymond most már a halál uralkodik rajtunk, mert minnyáján vétkeztünk. Nem azért válsz bűnös emberré, mert elkövettél bűnt, hanem fordítva. Azért követszel bűnt, mert bűnös a természeted. bűnös ugye a, a, a hajlamod, benned van a bűnnek a hajlama mint a betegségnél is, benned van a betegségnek a vírusa, és ez kívül meglátszik egy tünetként, hogy nem tudom én lázas leszel, vagy náthás, tehát hapszizol, vagy tehát bármi, vagy fáj valamit. Most én nem tudok ilyen betegségekbe belemenni, nem vagyok orvos. Lehet, hogy nálam sokkal jobban el tudnátok ezt magyarázni, de amit szeretnék elmondani, hogy az ok az ott van belül, és ennek a tünete az, amit kívül látunk. Az ok belül az, hogy te, véd, te bűnös vagy, és ennek a tünete az, hogy sajnos elkövetsz rossz dolgokat. És azt mondja itt Pál Lapostól, hogy ő, bár a bűn nem róható föl, ha nincs törvény, mégis úrá lett a halál Ádámtól Mózesig azokon is, akik nem Ádám védkéhez hasonlóan estek bűnbe. Tehát hiába nincs nekem orvosi eszközöm, hogy kimutassam, hogy te éces vagy, attól még az éc meg fog téged ölni. Ugye értitek ezt a hasonlatot? Hiába nincs még meg a törvény, még nem jött el a törvény, attól a halál még ugyanúgy elhatott, Ádámtól Mózesig mindenkire, bár lehet, hogy nem Ádám szerint testek vétekbe, hanem már pontosan a bűnösség miatt testek vétekbe. És itt szeretném előhozni a második példát. Talán emlékeztek a titanikra, ugye arról volt szó, hogy gyártottak egy óriási nagy hajót, még a filmet is talán többen láttátok. És ugye arról volt szó, hogy ezt a hajót úgy hívták, hogy még az Isten se tudja elsüllyeszteni. Emlékeztek? Tehát ilyen nagyon robusztusra próbálták meg megcsinálni, és nagyon dicsekedtek vele, hogy, hogy na most a világ leghatalmasabb, legerősebb hajóját elkészítették az emberek. És volt egy sajnálatos eset. Sajnálatos eset történt, mert annyira ünnepeltek a a hajó már a vizen volt, és annyira ünnepeltek, hogy a rádiósok ugye azzal voltak elfoglalva, hogy mindenféle leveleket küldözgettek a hozzátartózóknak ilyen jó kívánságokat, tehát ilyen nagyon nagy öröm volt a hajón, mindenki bulizott. Igen ám, de egy közeli hajóról vészjelzéseket küldött egy másik rádiós, hogy lassítsatok, mert már mi is lassítottunk, mert jéghegyeket vettünk észre, és kerüljétek ki ezeket a ékegyeket, mert nagyon veszélyes. Viszont a, akkoriban a rádiózás még nem olyan volt, mint ma, hanem nagyon recseget ropogott, és nagyon hangos, fűsiketítő volt. És ez a rádiós, akit John Phillipsnek hívtak, ő egyszerűen azt mondta, hogy: ha engem zavar ez a recseg, és zavar engem azt, hogy ezek itt állandóan megpróbálják az örömünket tönkretenni, itt mindig beszólnak, hogy így lassíts, úgy veszélyes, minden, hagyjatok békén, és ugye kikapcsolta a rádiót. És ennek lett a következménye az, hogy hogy a, egyszerűen nem jutott el a gépkezelőkig az, hogy lassítani kéne a hajót és ki kéne kerülni a jéghegyeket, és egy emberi mulasztás történt, a John Phillips nevű rádiósnak a mulasztása miatt, ugye a hajó neki ment a jéghegynek, és ugye elkezdett sűjjedni. És az az érdekes, hogy egy ember mulasztott, de mégis az egész hajó sűjedésbe került, és az egész hajó fedélzetén ugye mindenki veszélybe került. És ugye tudjuk, hogy mentőcsónakokat bocsátottak ki, tudjuk azt, hogy az elején még nem is hitték el, hogy süllyed a hajó, még a fele mentőcsónakok, ugye a mentőcsónakokat csak félig töltötték meg az utasok, a menekülők, a többiek azok hitetlenkedtek, hogy hát butaság az egész, nem süllyed el a hajó, meg különben is az Isten se tudja elsüllyeszteni. Tehát nagyon érdekes egy szituáció történt. Én azt akarom ezzel most elmondani, csak ezzel a titanikkal nem vagyok egy történész, de hogy, hogy egy ember mulasztása képes volt arra, hogy az egész hajót elsüllyesze. És ugyanígy van, lehet, hogy te megváltottad a jegyedet a Titanikra és nem tettél arról, hogy a rádiós az bolond volt, de ugyanúgy te is pórul jártál az egy embernek a vétke miatt. Tehát ez mindenhol így megy a világban. Sokszor ugye autóbalesetnél is általában mindig az jár pórul, vagy általában is mindig az nem lehet összerakni, de általában ugye az jár pórul, aki nem a vétkes. Tehát sokszor így van a bűne, hogy mindig a másik jár rosszul. Persze van, amikor a védkező is. Tehát ezekért nem Istent lehet úgymond vádolni, hanem a bűnnek ez a természete a halál. A bűn az mindig valahogy a halállal kapcsolódik össze, és itt azt is mondja, hogy a, a bűn által uralkodik a halál. Itt mondja, hogy úrra lett a halál. És itt még nem is beszél Istenről Pálapostól. Ugye ezt értitek? És tovább fogunk menni. Mert azt mondja, hogy Ádám igazából csak az előképe az eljövendőnek. Ugye itt Jézus Krisztusról beszél. És a 15-ös versben fordulatot vesz a történet. Én nagyon szeretem a Bibliában a fordulatokat, amikor azt mondja Pálapostól, hogy de! Itt volt a rossz ír, hogy hát bizony van az Ádám, elrontotta, mi is jártunk. Ádám rosszul csinálta, elbukott, mi is elbukunk, mi is vétkesek vagyunk, mi is bűnösök vagyunk, úgyhogy jöhet a halál ránk is. És azt mondja Pál apostol de nem igaz az, hogy amilyen a vétek, olyan a kegyelmi ajándék is. Itt már elkezd beszélni a kegyelemről. Elkezd beszélni egy ajándékról. Elkezd beszélni arról, hogy nem ugyanolyan. Kicsit más lesz, amit Jézus Krisztus csinált. Itt jön egy jó hír. Azt mondja, hogy mert ha annak az egynek tudnilik, ugye Ádámnak a vétke, miatt sokan haltak meg, az Isten kegyelme és kegyelmi ajándéka, még bőségesebben kiárat az egy ember a Jézus Krisztus kegyelme által sokakra. Tehát mit látunk, hogy Ádám elrontotta, de azt mondja, hogy az Isten kegyelme és az ő ajándéka még bőségesebben kiárat az egy ember ugye, Jézus Krisztus kegyelme által sokakra. Tehát két emberről beszélünk. Van az Ádám, aki valamilyen szinten előképe Jézusnak, csak a rossz értelemben, de itt olyan értelemről van szó, hogy egy ember elrontotta, és mindannyian süllyedünk, a titanikkal. Egy ember ugye éces, és ezért mindannyian ézesek vagyunk, ezt értitek? És azt mondja, hogy van egy másik ember, aki által viszont a kegyelmi ajándék még bőségesebben árad ki, miránk, sokakra. És figyeljetek, azt mondja, hogy 16-os vers, hogy az sem igaz, hogy a kegyelmi ajándék ugyanolyan, mint az első ember bűnbeesése. Az ítélet ugyan egyetlen eset folytán vitt a kárhozatba, Aha, a kegyelmi ajándék viszont sokak elbukásából vitt megigazulásra. Mit akar itt mondani? Én ezzel gondolkodtam, mert ez egy nagyon nehéz téma. Arról van szó, hogy, hogy miért nem igaz? Tehát miért nem ugyanolyan a kegyelem, és miért nem ugyanolyan az Ádámnak a bűnbeesése? Figyeljetek, mert itt azt mondja, hogy, hogy az ítélet ugye egyetlen eset folytán vitt kárhozatba. Tehát az történt, hogy Ádám és Éva elbuktak, és utána mi vagyunk a leszármazottai, és mindannyiunkat ugye vinne a kárhozatba, ez az egyetlen bűn. Tehát az utódait viszi a kárhozatba. Ez az egyetlen vétek. Mert mindannyian mi is elkezdtünk vétkezni. És utána azt mondja, hogy a kegyelmi ajándék viszont sokak elbukásából vitt megigazolása. Tehát itt arról van szó, hogy egy csomó écest elkezd meggyógyítani Jézus. Tehát nem arról van szó, hogy jó, van az Ádám, ő elbukott, és ugye képzeljétek el ezt a, ezt a láncot, hogy a csomó utódja megjelenik. Egy ilyen piramist képzeljétek el, hogy a tetején van Ádám, és akkor ugye a piramis alján meg az utódok, és egyre szélesebb ugye az utódoknak a köre. És akkor bejön Jézus a képbe, és csinál egy teljesen új ilyen piramist, hogy annak ő a teteje, és akkor teljesen független az Ádámi fajtól, azok mennek a sülyeztőbe, és Jézus meg megjelenít egy új fajt. De azt mondja a Biblia, hogy ez nem így működik, hanem úgy működik, hogy, hogy van az Ádám által bukott faj. Az Ádám és az ő utódai minden vannak bukva. Az ítélet, a bűn, a halál által. És megjelenik Jézus, és ő nem egy új fajt alapít, hanem fogja az Ádámnak a bukott faját. És ugye azok, akik hisznek, itt, ugye itt erről beszéltünk, a Róma 4-nek a legutolsó verse az volt, hogy hogy kikért van ugye megírva, értünk is meg van írva, akik, akiknek Isten majd beszámítja ugye igazságul, ha hiszünk abban, aki feltámasztotta a halottak közül Jézust, ami mi urunkat, aki halálra lett adva bűneinkért és fel lett támasztva megigazulásunkért. Tehát aki hisz, azokat úgymond kimenti Isten az Ádámnak a bukott fajából, és beleteszi Jézusnak a... A, lá, a láncában, mint az utódjai közé, értitek? mint Isten gyermekeivé lesznek. Ugye erről beszél a János Evangélium 1.12 is, hogy Isten felhatalmaz téged, hogy az ő fiává legyél, amikor a hitedet beléveted Jézusba. Vagy szó szerint úgy is lehet mondani, hogy hittel beledőlsz Jézusnak a befejezett munkájába. Mint én rátámaszkodsz, beledőlsz, mint egy karosszékba, és hagyod, hogy ő megmentsen. Tehát... Ádámnak a bukott fajából Jézus elkezd kimenekíteni embereket. Én ezt úgy mondanám, hogy a titanikon Jézus a mentőcsónak. Tehát nem mindenki üdvözült, aki a, vagy menekült meg a titanikról, aki, aki a süllyedő hajón utazott, hanem azok, akik a mentőcsónakon, vagy egyéb fadarabokon, nem tudom már hogyan, de ki tudtak menekülni. Öm, én most csak ezt a részét akarom meglovagolni a titanikos témának. Az a lényeg, hogy Jézus egy süllyedő hajóról menti ki az embereket. És ez, ez jelenti a kegyelme ajándék, hogy te ezt hittel meg tudod ragadni. Ugye nagyon fontos a hit, mert hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. És én ezt kicsit úgy, mond, úgy fordítanám le, mert figyeljetek, itt arról fog beszélni, nekem ez az egyik kedvenc témám, hogy, hogy a 17-es versetől olvassuk, ha pedig az egynek elbukása miatt úrá lett a halál egyetlen ember által, akkor azok, akik bőségesen kapják a kegyelem és az igazság ajándékát, ki ezek, akik hisznek Jézus Krisztus keresztjén bevégzett munkában. Tehát abban hogy meghalt a bűneinkért, és föl lett azért, hogy mi igazak legyünk. Tehát azt mondja, hogy akik bőségesen kapják a kegyelem és az igazság ajándékát, még inkább uralkodni fognak az életben az egy Jézus Krisztus által. Na, ugye mi kezdődik mostanában? Nem, már el is kezdődött, meg nyilvánméreti hallgatjátok a rádiót, már javába fog zajlani a foci Európa Bajnokság. És ugye a focinál a legfontosabb dolog az az, hogy melyik csapatnál van a labda, igaz? Tehát, hogyha nálam van a labda, akkor van esélyem gólt lőni. Ha meg nincs nálam a labda, akkor nincs esélyem gólt lőni. Ugye egy nagyon egyszerű példát tudnék mondani, hogy a... A Magyarország-Hollandia meccsen, ugye mind a kettőn kikaptunk, az egyiken ugye 0-4-re, a másikon meg ugye 5-3-ra kikaptunk. De miért? Mert mindig a hollandoknál volt a labda, tehát többnyire a hollandoknál volt a labda. Ezzel szemben ugye, ha emlékeztek, a Magyarország-San Marino, vagy a San Marino Magyarország meccseken 8-0-ra és 0-3-ra nyertünk, mert ott meg nálunk volt a labda. És itt arról van szó, hogy egy olyan foci meccset játszottunk, itt a most a Bibliáról beszélek, hogy a halál uralkodott, azt mondja, hogy az, az Ádám elbukása által úrá lett a halál. Ez mit jelent, hogy Ádám elpasszolta a labdát, és most a halál csapatában van a labda. Úrrá lett a halál, neki van esélye gólt lőni és ő be is lövi a gólt. És itt viszont azt mondja, hogy, hogy a, egy Jézus Krisztus által uralkodni fognak, ugye azok, akik még bőségesebben kapják a kegyelem és a megigazításnak az ajándékát. Én ezt úgy képzelem el, hogy a halál csapatában van a labda és Jézus jön és becsúszik és elveszi a labdát az egyik játékostól. Tehát az ördögtől elveszi a labdát Jézus és visszapasszolja neked. Tehát nem csak úgy mond nála marad a labda, hanem visszaadja neked, mert azt mondja, hogy eddig a halál uralkodott, de most azt mondja, hogy azok uralkodnak, akik megkapták ezt az ajándékot. Tehát úgy írja, hogy Jézus által te uralkodsz. Tehát nem csak úgy Jézus uralkodik és akkor rendben van. Ott fönn a mennyben, nem, hanem ő odaadja neked a labdát. Ez nagyon fontos. Mert te Jézus által uralkodsz. Nem azt mondja, hogy Jézus uralkodik, hanem azt, hogy még inkább uralkodni fognak az életben, akik, azok, akik megkapták bőségesebben a kegyelem és az igazság ajándékát. Tehát bőségesen megkaptuk. Ez olyan, mintha úgy kapnád meg a labdát, hogy soha többé nem, nem lehet elvenni tőled. Itt ezt akarja mondani. És amikor Pálapostól arról beszél, hogy, hogy bőség, hogy kegyelem, és hogy igazság. Akkor figyeljük meg, hogy itt mind Istennek a dicsőségéről beszél, mert mi dicsőségünk az Isten dicsőségével. Azt mondja, hogy kegyelem által kapod, a kegyelem azt jelenti, hogy semmit nem kell csinálnod. Tehát függetlenül, tehát hogy, hogy elrontottuk a meccset, elpasszoltuk a labdát, rosszak voltunk, kaptunk, minden bajunk volt. Jön Jézus, és becsúszik és megszerzi a labdát, és nem hány torgatja föl nekünk, hogy milyen ostobák voltunk, hogy mennyit védkeztünk, mennyit rontottuk el a játékot. Azt mondja, hogy ingyen. érdemeittől függetlenül, kegyelemből, szeretetéből becsúszott, és elvette a labdát a haláltól, az ellenségtől, és most már a tiéd a labda örökkön örökké. És itt azt mondja, hogy a kegyelem és az igazság ajándékát. A kegyelem, ami megszerzi a labdát a számodra, az igazság ajándéka pedig azt jelenti, hogy te örökre igaz vagy. Ez nagyon fontos, mert ebbe a házi csoportban is azt kérdezték, hogy miért nem működnek a dolgok. Miért nem működnek Isten országában a dolgok. És tudjátok, én meg vagyok győződve, hogy, hogy egy nagyon fontos dologról van szó. Amikor Jézus elkezdte hirdetni az Isten országát, ugye a legelején azzal kezdte, hogy Isten szelleme fölkente őt, hogy szabadulást idesen a foglyoknak, hogy a szegényeknek elvigye az örömüzenetet, hogy a vakoknak kinyissa a szemét, hogy a lelkileg ugye feloldozást adjon, tehát megkönnyebbülést, vigasztalást hozzon, és hogy hirdesse Isten kegyelmének az esztendeit. És aztán amikor elküldte a tanítványait, hogy menjetek el a falvakba, városokba evangelizálni, hirdetni az Isten országát, mindig azt mondta Jézus, hogy Lukács 9.2-ben például elküldte őket, hogy hirdessék az Isten országát, vagy királyságát, és gyógyítsanak. És a Lukács 9.11-ben is ugyanez van, ott meg maga Jézusnálja, ott nem a tanítványok, hanem Jézus. Itt azt mondja, hogy, hogy Jézus örömmel fogadta őket, tudnélik a sokasságot, akik észrevették őt, és utána mentek, beszélt nekik az Isten királyságáról, és a gyógyulása szorlókat meggyógyította. Ez nagyon fontos. Tehát az Isten országának mindig része a gyógyulás. És amikor erről beszélünk, én, én valamit észrevettem, amit a mai egyház nagyon ritkán nem mer hirdetni. Egyszerűen nem merik ezt hirdetni. A Lukács 5.20-ban azt mondja Jézus. Amikor a gútaütött, emlékeztek, a gútaütöttnek volt négy barátja. Jézus, ha jól tudom, a saját otthonában prédikált, azt hiszem, de. Ennek jobban utána kell nézni. Az a lényeg, hogy valamilyen házban tanított Jézus, prédikált, és egy hihetetlen nagy tömeg vette körül annyira, hogy besefértek a házba. Tehát az udvaron is mindenhol tolongtak az emberek. És volt egy gutaütött, aki nem is volt szinte magánál, és a barátai úgy döntöttek, hogy engem nem érdekel, minket nem érdekel, mi átverekedjük, könyökünkkel szétlögdössük ezt a tömeget, és ha törik, ha szakad bejutunk Jézushoz, ha kell, akkor szétszedjük a házát, mindegy, nem érdekel, csak bejussunk és Jézus azt mondja, hogy látva hitüket, ezt mondta, ember, meglettek bocsátva a te bűneid. Ha, ha én elképzelem ezt a helyzetet, akkor itt, itt miől van szó? Van egy óriási tömeg, és van egy törtető négy-öt ember. Négy ember visznek egy beteget. Már csak a sziréna hiányzott róluk, meg a mentőautó, és egyszer mindenki átgázolva úgy döntöttek, hogy ők hatodik szakad bemennek Jézushoz, is. Több dolog is történt. Szerintem itt egy óriási lögdösödés lehetett, veszekedés, kiabálás, hogy engedjetek előre, meg minden. Aztán történt egy magánlaksértés, meg egy magántulajdonsértés, mert szétszették Jézusnak a házát, vagy akárkinek is a házát, ahol Jézus prédikált. Szétszették a házát, végül is a törvény szerintem itt-ott megszekték, mert azért amit szeretnéd, hogy veled tegyenek, te is azt tedd a másikkal, és azért nem szeretnénk, hogy a házunkat szétszedjék. Nem szeretném, hogy itt most a fölöttem levő szomszéd lejöjjön, itt a tetőn keresztül, és szétszakítsa itt a számítógépet, a szobát, mindent. Tehát senki nem szeretné ezt. És Jézus mégis azt mondja, hogy látva a hitüket, Jézus egy dolog érdekli, a hitük. És volt egy tanító, a Joseph Prince, aki akitől egyszer Isten megkérdezte, így, nem tudom, imádkozott, és így jött ez a gondolat neki, hogy, hogy tudod, hogy ki volt az a két ember, akinek én azt mondtam a Bibliából, hogy nagy a te hited. És az egyik, az egy római százados volt, akinek ugye a szolgája betegen feküdt, a másik pedig egy, egy kánaánita ő asszony, akinek meg a gyermeke volt beteg, egy démon volt a gyermekében. És... Megkérdezte az Úr József Prince, hogy, hogy szerinted mi a közös bennük, és hogy miért mondtam nekik, hogy nagy a te hitetek. És ugye nem tudta rá a választ, így elkezdett agyalni, gondolkodni, hogy fú, biztos azért, mert a százados ilyen katonak alá be volt osztva, és akkor ő is parancsolt, akkor engedelmeskedtek a szolgák, úgyhogy elhitte azt, hogy biztos Jézus, a te parancsolsz, akkor neked is engedelmeskedik minden. De ezzel a válaszsal az volt a baj, ugye, hogy ez nem volt igaz az asszony, Tehát az asszony nem volt egy katonaságban, az csak egy egyszerű házi asszony volt, aki otthon sürgött, forgott. És mi volt a közös abban, hogy Jézus azt mondta, hogy, hogy nagyati hitetek. Ekkora hitet se találtam Izraelben. Mennyire a te hitet megtartott. És a válasz az, az volt végül is, hogy mind a kettő pogány volt. Egyik sem ismerte a Bibliát, egyik sem ismerte a Tíz Parancsolatot, egyik sem ismerte Mózes 613 törvényét. Semmit nem tudtak. Egy dolgot tudtak, hogy van valamilyen Jézus, az tud csodát tenni, tud gyógyítani, úgyhogy engem nem érdekel, én megyek, és hatodik haszakat, meggyógyulok. És érdekes, hogy volt egy leprás Simon nevű farizeus, Simon nevű farizeus, aki leprás volt, ő például nem gyógyult meg. Hozzáment be a... A bűnös nő, aki megkente Jézus lávát. És Jézus azt mondta, hogy bárhol az evangéliumot hirdetjük, a bűnös nőt is hirdetjük. Mert ő rájött, hogy neki meglettek bocsátva a bűnei. És ő hittel ugye, meg is kente Jézust a temetésére, a testét előre megkente a testét. Ilyen nagyon drága olajjal, kenettel megkente az ő testét előre. És ez nagyon érdekes... Ott Jézus kimondta, hogy ez az asszony azért szeretett ennyire, mert rájött, hogy én nagyon sokat megbocsátottam neki. Te pedig, te mondta te, te nem, hogy nemhogy nem szeretsz, te még a, nem is mostad meg a lábamat, a, az arcomra, a fejemre nem öntöttél vizet, nem adtál inni semmit, nem csináltál velem, csak így lenézel, meg még itt ítélkezel fölöttem, hogy ha szerinted él lennék a próféta, ahelyett, hogy azzal törödné, hogy neked is meglegyenek a bűneid bocsátva. Te itt ítélkezel. És ez a úgymond bibliás farizeus nem is gyógyult meg, míg az a bűnös nő meg meggyógyult, kigyógyult a bűnéből. És ugyanígy a, az a Kánaánita asszony is, meg a százados, ők is elérték a, a győzelmet azért, mert egyszerűen ők fordultak. Amikor a vakok oda mentek Jézushoz, nem azt kérdezte Jézus, hogy megtértetek a bűnötökből, valljátok meg a bűneiteket, meg a vakság démonát most kiűzzük, nem ezt mondta. Hiszitek, hogy ezt meg tudom tenni? És akkor a vakok ennyit mondtak, igen uram, hiszük. És akkor meggyógyította őket Jézus. Jézusnak egy dolog számít, Istennek egy dolog számít, az, hogy legyen hitünk Istenben. A Márk 10.27-ben azt mondja Jézus, amikor megkérdezték, hogy kicsoda üdvözülhet, azt mondta Jézus, hogy az embereknek ez lehetetlen, de az Istennek nem, mert az Istennek minden lehetséges. Tehát kicsit ezt úgy fogalmaz Jézus, hogy az embereknek lehetetlen visszaszerezni a haláltól a labdát. De Jézusnak lehetséges. És a hit az kicsit olyan, amikor a játékos fölteszi a kezét, és jelzi a másik játékosnak, vagy, vagy kicsit közelebb fut, és valahogy jelzi a labdát birtokló játékosnak, hogy passzolj ide. A hit az azt jelenti, hogy passzold ide nekem a labdát. És Jézus szívesen oda neked a labdát, mert azt mondja, hogy én nem küldök el senkit, aki én hozzám jön. És nagyon érdekes, hogy én megfogalmaztam ezt a mondatot a Facebookon, és valaki azt mondta, hogy szinte szó szerint a Heidelbergi K.T. 60. kérdésére megadtam a választ, mert én nem, soha nem olvastam a Heidelbergi kt de én ezt így fogalmaztam meg ezt az egészet, hogy eddig a halál uralkodott rajtunk a bűn miatt, de amikor elkezdtél, vagy elkezdesz hinni Jézus befejezett megváltásában, amit a kereszten értett szenvedet és a bűneidért meghalt, onnantól kezdve már te uralkodsz ebben a földi életben. Azáltal, hogy Isten bőségesen árasztja rád az ő feltétel nélkül szeretetét, a kegyelmét, ajándékét kapod ingyen, és tudomásul veszed, hogy ártatlan és igaz vagy Jézus Krisztus által. Kérlek, hagyd abba, hogy rossz vagy, hogy bűnös vagy, hogy még valamit tenned kéne, és egyszerűen kezdj el úgy gondolkozni magadról, hogy igazán lettél téve olyan áltatlanná, mintha soha semmi rosszat, és csak jót tettél volna. Isten feltétel nélkül szeret. Sőt, ne csak abba így, hogy a régi hibáidat megbocsátotta Isten, hanem hogy az egész életed összes hibáját és bűnét mindet egyszerre már megbocsátotta. Ahogy Ádám miatt bűnössé lettél, Jézus miatt igazzá lettél téve. Kezdj el így gondolkozni, mert ez jelenti azt, hogy hiszel Jézusban, és meglátod, hogy megváltozik az életed. Amit nagyon szeretnék kihangsúlyozni, hogy Jézus nem csak a múltbeli bűneidet bocsátotta meg, hanem az egész életedet megbocsátotta. Az egész életedet, és ezt nem szokták kihangsúlyozni a keresztény megtéréseknél. Most volt a Franklin Graham evangelizáció, nagyon fantasztikus volt tényleg hihetetlen jó meg volt szervezve, és nagyon jók voltak a, az előadások, a zenék, az evangelizáció minden. Én azt látom, hogy valamit nem említett meg, még Franklin Graham sem mert kimondani, hogy most, hogy megtértél, az összes bűnöd meg van bocsátva. Még ő is úgy hirdeti, hogy amikor bűnbe esel, akkor újra meg kell vallanod. Magyarul még mindig ez a csiki-csuki kereszténység megy, hogy ha bűnbe esel, újra valld meg, hogy bűnbe estél. De én testvérek, én ennél egy jobb dolgot szeretnék érvetni. Én nem azt akarom, hogy az emberek a bűneik körül forogjanak, hanem azt szeretném, hogy az emberek a körül forogjanak, amit Jézus tett, hogy már nálad van a labda. Már nálad van a labda. És amikor te elbotlasz egy bűnben, akkor most már egy olyan labdát kaptál, ami mágneses. Tehát elpaszolod a labdát véletlenül az ellenfélnek, de az visszagurul hozzád. Egyszer nem tudod elpasszolni a labdát, mert minden bűnöd meg van bocsátva. Értitek ezt a furcsa hasonlatot? Nem tudsz akkorát hibázni, hogy elronthatnád azért, mert azt mondja, hogy még bőségesebben kiáradt az igazság és a kegyelem ajándéka. Tehát nem az, hogy újra és újra elbuksz bár a Biblia beszél erről, de ezt csak akkor le teheted meg, amikor nagyon ostoba vagy, és nagyon föladod a kegyelmet. És én erről is fogok most beszélni, hogy miért nem működnek a gyülekezetben ezek az ajándékok, a mennyi országnak az ajándéka. Jézus, amikor hirdette az Isten országát, akkor mindig azt mondta, emberek, higgyétek már el, hogy itt van a menny a földön, kezdjetek el úgy gondolkozni, és gyertek, és meggyógyultok. Mindig ezt hirdette Jézus. De volt egy dolog, amit Pál Apostolt ami Pálapostolt nagyon-nagyon feldühítette és kiakasztotta. Sokkal inkább kiakasztotta, mint amikor Korintusban mondjuk bűnbe estek a tesók. Egy hihetetlen dolog volt. Azt mondja pálapostól, hogy van egy dolog, ami által te le tudod állítani az Istennek a kegyelmét. Ami által te érvényteleníteni tudod azt, amit Jézus elkövetett a kereszten. Ami által ismét a halál kezébe kerül a labda. És én ezt azért mondom, mert Pálapostól ezt az egy dolgot hangsúlyozta ki, és erre nagyon-nagyon pipa volt. Én nem akarok senkire haragudni, csak egyszerűen próbálom érzékeltetni, nyomatékosítani, hogy ne esünk ebbe a hibába. A Galata 3.1-től fogom olvasni. A Galácia beliekhez írt levél rész résztől fogom olvasni. Figyeljetek, hogy hogyan fogalmaz Pál, milyen keményen fogalmaz, de igazából ő szeretetből írja ezt. Figyeljétek! Ó, eztelen galaták! Ki igézett meg titeket? Ki varázsolt el titeket? Ki vert át a fejeteket nektek? Ki vett rá benneteket, hogy ilyen butaságot csináltak. Ezt mondja, ki igézett meg titeket? Ki hipnotizált meg titeket? Akinek a szeme előtt úgy írtuk le Jézus Krisztus, mint a közöttetek feszítették volna meg. Csak azt szeretném megtudni tőletek. Most a törvény cselekvése alapján kaptátok-e a Szent szellemet, vagy az ige meghallásából származó hit alapján? Ennyire telenek vagytok, amit a Szent Szellem által kezdtetek el, most testben akarjátok, testi erővel, a saját erőtökkel akarjátok befejezni. Hiába tapasztaltatok ilyen nagy dolgokat, ha így volna, valóban hiába. Tehát az, aki a szellemet adja nektek, és hatalmas erőkkel munkálkodik köztetek, vagy Károli szerint bennetek, vajon a törvény cselekedetei, vagy a hit igényének a meghallása által teszi ezt. Pálapostól arról beszél, hogy... Elment a Galatákhoz hirdetni az evangéliumot, hogy testvérek, emberek, figyeljetek, így -e? Ádámban elbuktatok, de Jézus Krisztus által újra igazak vagytok. És elkezdték ezt elhinni az emberek. Elkezdték elhinni, hogy Jézus Krisztusban az összes bűnök megvan, bocsát A pál mindig, ha az apostolok cselekedeteit, mindig hirdette ezt, hogy ami által Mózes törvénye, Amiből Mózes törvénye által nem tudtatok megigazulni és újra elfogadhatóak lenni Isten előtt, most mindenki igazzá lesz Isten szemében, aki hisz Jézus Krisztusban. Megkapja a bűnei bocsátát. És érdekes, hogy mindig a, a törvényt, a Bibliát ismerő vallásosabb zsidók, a zsinagógás zsidók voltak, akik elutasították párta, hogy jaj, ugyan menj már, butasága idő. Viszont a pogányok, akiknek nem volt Biblia ismertük, mindig örömmel fogadták. És Pál mindig azt mondta nekik, hogy, hogy annyira örülök, hogy megtértetek, és maradjatok is meg az Isten kegyelmében. Ne, hogy visszamenjetek, ne hagyjátok, hogy valaki rátok tegyen törvényeket, igákat, hogy körül hogy be kell tartani a tíz parancsolatot. Nem, ti maradjatok meg a kegyelemben. Péter is élete végén ezt mondja a levelében, hogy, hogy hagyjátok ezeket a veszekedéseket, hogy ételek, talók stb. Hanem erősödjetek meg a kegyelemben és a mi Úrunk Jézusnak a megismerésében. Tehát az öreg Péter is ezt mondta, hogy ismerd meg Jézus személyesen, és a kegyelemben erősödjének, hogy neked nem törvények, nem szabályok betartásával kell foglalkoznod, hanem megismerned Tudod, a, a vallásosabb keresztény az mindig ilyen szabályokat néz a Bibliában, és ő megelégszik azzal, hogyha betartott egy általa kitűzött célt, mondjuk bőjtőt, öt napig, vagy imádkozott Bibliát olvasott, lement gyülekezetbe, és itt kitűz magának ilyen szabályokat, ezeket ő betartja valamilyen szinten Persze tudjuk, hogy képmutató az illető, mert sose tudja senki teljesen betartani, de mégis úgy betudja magának, hogy hát én letudtam ezt, úgyhogy rendben van a kapcsolatom Istennel. A vallásosabb ember ezzel megelégszik, De én szeretném, hogyha mi megragadnánk Istennek a szeretetét, mert a Biblia azt mondja, hogy boldogok, akik szomjazzák az Isten igazságát. Boldogok, akik szomjaznak, aki szomjazza az életvizét, vegye ingyen, ezt mondja a... Szent szellem az Istennek a lelke, a szelleme, és erről kéne szólni a gyülekezetnek. Mert Isten nem egy házat alapított, nem gyülekezeteket alapított, hanem ő egy vőlegény, aki keresi a menyasszonyát. Ezt kell nekünk megérteni, hogy mi a mennyasszonya vagyunk Jézusnak, még ha vannak köztünk férfiak is, de Isten így tekint ránk, mint egy szerelmes vőlegény az ő menyasszonyára. ennyire szeret minket, mikor arról beszél, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ott azt mondja, hogy annyira szerelmes volt Isten az emberekbe, hogy odaadta értük az egyszülött fiát. Tehát annyira, úgymond kifizette a de csak hogy ismét visszaszerezze magának az emberek szeretetét hogy megértsék az emberek, hogy, hogy, hogy ő szeret minket. Mi megértsük, hogy Isten szeret minket. És mi nem elégszünk meg a szabályokkal, nem elégszünk meg néhány tedd, ne tedd meg nem elégszünk meg néhány szellemi törvényszerűsége. Nekünk Isten kell, hogy Pál mondja, hogy minket engem megragadott a Krisztus. Én Krisztus fogja vagyok. Nem szégyellem az Isten evangéliumát. Mert Isten ereje ez. És ott azt mondja, hogy a Krisztus evangem, ő állandóan Krisztusról beszélt, azt mondta a pápost, nem akarok köztetek tudni senki másról, semmiről, nem érdekel semmiről, mit, hogyan csináltok, hagyjatok engem békén. Én egy dologról akarok tudni köztetek. Jézusról, a megfeszítettről. Arról a Jézusról, aki meghalt értetek. Arról a Jézusról, aki eltörölte a bűnöteket. Arról a Jézusról, aki újjászültetek. Arról a Jézusról, aki által örök életetek van, és már mennyei teremtmények vagytok. Nagyon fontos, hogy nehogy visszamenjünk a cselekedetekbe, a törvényekbe, mert Isten nem a törvény által közeledik felénk. A törvényt, aki meg akarja tartani, az el fog bukni, és elég, ha egyet elrontasz, már a Biblia átok alá helyezi az illető embert, a károsztatás alá. De Isten mindig is a hitet várja tőlünk. Erről ugye a múlt alkalommal beszéltem. Mostában többször előjönnek bizonyos igék az életemben, és én ezekből föl fogok olvasni. Mert most arról akarok beszélni, hogy, hogy mit jelent uralkodni az életben. És majd bizonyságot is szeretnék tenni ezekről, mert ez kezd megvalósulni az én életemben is. És annyira jó, hogy nem csak így beszélnem kell ilyen elméletekről, hanem most már föl is tudok úgymond mutatni egy pici dolgot a, a, ugye az embereknek. Mert én hiszem, hogy Isten elindított egy olyan munkát, amit szerintem már régen elindított, csak újra és újra rá kell döbbennünk, hogy ezek a, az igazságok ezek mindig is így voltak. Csak mi emberek mindig szeretjük. Bonyolultál tenni az Isten országát, mert ugye még mindig nem tanultuk meg átadni a terepet a Szent Szellemnek, és még mindig mi akarunk okosak lenni. Pedig Isten nem okos embereket hívott, hanem gyermekeket. Azt mondja Jézus is, hogy, hogy atyám állátadok neked azért, mert elejtetted ezeket a titkokat az okosok, a bölcsek elől, a nagyok elől, és megmutattad a gyerekeknek. Ugye ezt akkor mondta, amikor a tanítványok visszajöttek, és rengeteg démont kiűztek és Jézus nevére meghajoltak a démonok, és kimentek az emberekből. És akkor a tanítványok olyanok voltak, mint a gyerekek, csak örültek. És Jézus azt mondta, hogy hálát adok, Istenem, hogy, hogy ezt úgymond erejtetted a nagyok elől, és pont a piciknek mutattad meg. Úgyhogy ne akarjunk ilyen nagyon okosak lenni, hanem egyszerűen csak higgyünk. Barátként bízunk Istenben, elő barátokat keres, nem, nem okosokat, nem teológusokat. Én, én ne, nem úgy akarlak téged megismerni, hogy olvasok rólad három újságcikket, és akkor rendben van, Olvaslak, kiolvasom Istent a Bibliából, és akkor rendben van, hanem én... A Biblia nekem csak egy ilyen étvágygerjesztő ahhoz, hogy, hogy megízlejem és meglássam, hogy jó az Úr. És egy étvágy gerjesztő. Nem nem, akarom, nem azt akarom, hogy a Bibliába akarok hinni, a betűbe, hogy hát ez le van írva, és de jó, és akkor Isten ott jól el van a mennyben, én meg itt olvasok néhány igét róla, hanem én... Az ige csak arra bátorít engem, hogy még inkább szomjazzak őre. Ezt mondja Jézus a már 9.23-ban, mert a hitről beszél, hogy hogyan uralkodhatunk. Jézus ezt mondta, ha hiheted, minden lehetséges a hívőnek. Ezt még egyszer megismétlem. Ha hiheted, minden lehetséges a hívőnek. Tudjátok, a minden az minden. És itt a kérdés az nem az hogy most minden lehetséges a hívőnek, hanem az, az hogy én, vagy hogy te elhiszed, hogy minden lehetséges a hívőnek. Nem elég csak hinni, hanem át is kell venni. Amikor a Máté 8.2-ben jött egy bélpoklos, akkor leborult Jézus előtt, és ezt mondta, Uram, ha akarod, meg tudsz engem tisztítani. És kinyújtván kezét, megillette őt Jézus, megérintette őt Jézus, ezt mondta: akarom, tisztulj meg, és azonnal eltisztult annak a poklossága, a leprája. Itt is a kérdés, az, hogy mit csinált a poklós, a leprás, és mi volt Jézusnak a válasza. Ugye azt látjuk, hogy a bélpoklós leborult Jézus előtt. Tehát megalázta magát, és azt mondta: hogy Uram, ez a betegség, ez nagyobb nálam, én nem tudok ezzel mit kezdeni. Viszont, ha te akarod, meg tudsz engem tisztítani. És nagyon érdekes, hogy. Ő megalázta magát, és azt mondta, hogy Uram, elfogadta Jézust az Úrnak. És azt mondta, Jézus, ha te vagy az én Uram, akkor engem meg is tudsz tisztítani, hogyha akarsz. És Jézus akarta őt megtisztítani. Amikor elfogadott Jézust Úrnak, elhiszed róla, hogy Úr. Nem, én nem is azt mondom, hogy úrá teszed, hanem egyszerűen elhiszed róla, hogy ő a te Urad. Ő a te Urad, aki a vérén megvásárolt. Akkor kérhetett tőle azt, hogy legyél az ő akaratában. Itt is azt mondta, ha akarod, meg tudsz tisztítani. És Jézusnak az volt az akarata, hogy meg is tisztuljon. És nagyon egyszerűen oda ment ez a leprás hozzá, és leborult hálát adott neki. És én erre bátorítom mindenkit, hogy menjen oda az úrhoz, boruljon le, és így mondja, hogy uram, ha akarod, meg tudsz engem gyógyítani, meg tudsz tisztítani. Tudjátok... Jézus nagyon sokszor a kezével gyógyított, nem mindig, de nagyon sokszor a kezével, és én hiszem, hogy itt valami érdekességet akar Jézus nekünk ö, megmutatni. Ö, ugye Istennek van az a Héber kimondhatatlan neve, ugye, amit Mózessel közölt, hogy Jákve, JHVH vagyok, az örök létező. Ez egy betűszó, és a Héber betűk jelentéssel bírnak ugye Jód, Hé, Váv, Hé, ez a J, H, V, H, vagy Jákve, vagy Jehova, hogyha magánzokat teszünk bele. De ezek a betűk a Héberben mindegyiknek van egy jelentése, és a, a J betű, a Jód, az azt jelenti, hogy kéz. A Hé, a H betű az azt jelenti, hogy kegyelem, a Váv, vagy ugye V betű az azt jelenti, hogy szög, és ismét a Hé, a H, a H. Betű az azt, hogy kegyelem. Tehát ha ezt összeolvasjuk, akkor körülbelül leszünk, hogy kéz, kegyelem, szög, kegyelem. Ugye már is szerintem, akinek van egy kis fantáziája, annak be is indult. Még egyszer. Kéz, kegyelem, szög, kegyelem. És ezt úgy lehetne, ugye, magyarul megfogalmazni, hogy a kéz, amely kegyelmet ad, át lett szögezve a kegyelem által. Tehát a kéz, amely kegyelmet ad, át lett szögezve a kegyelem által. Ugye Jézus, amikor bármit megérintett, az áldott lett és meggyógyult. Ugye az ő keze a kegyelem keze. Ez a feltétel nélküli szeretete. Mindegy, hogy az a beteg az milyen bolond volt, mennyi bűnt követett. Jézus oda ment, meggyógyította. Maximum rászolt, hogy mennyi is és mostantól fogva nevét védkert, hogy rosszabbul ne legyen dolgod. De az a kegyelem köz az mindig oda ment. És mindig oda rátette és meggyógyította. És milyen érdekes, hogy ezt, ezt a kegyelem kezét szögezte át maga a kegyelem. Ugye pontosan a kéző ment bele a szög, ha emlékeztek. Illetve abba a lába is belement a szög, ami az evangéliumot elvitte a, a különböző falvakba, városokba. De maga a kegyelem szegezte oda Jézust, mert úgy szerette, úgy agapészta, annyira kegyelmes volt Isten a világgal, hogy az egyszülött fiát szegezte oda a keresztül. Tehát a kegyelem vitte föl Jézust a fára és oda szegezte a mi bűneinket. Azért lehetünk mi áldottak, mert Jézus elvitte az átkot. A kereszt, a kegyelem az nem csak egy tanítás, a kereszt az maga az Isten szíve, a kegyelem forrása. Isten abban mutatta meg a szerelmét mi rajtunk, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. Isten nem azért szeret, mert megtértél, hanem már akkor szeretett, amikor még bűnös voltál. Nagyon fontos, bárki is hallgatod a műsort, hogy a gyógyulásod alapja annak a megértése, Azért gyógyulsz meg, mert megérted, hogy Isten örök szerelemmel, örök szeretettel, kegyelemmel, ingyenesen, feltétel, nélkül úgy, ahogy vagy. Szeretett téged. Minden bűnöd meg van bocsátva. Ezt nem hirdetik, ezt nem merik így kihirdetni, hogy minden bűnöd meg van bocsátva. Pedig minden bűnöd meg van bocsátva. Ezért tudsz meggyógyulni. Tehát amikor te mondjuk dohányos vagy, akkor én ki tudom neked mondani, hogy te nem vagy dohányos. Neked az összes bűnöd meg van bocsátva. És erre főhoznak elméleteket, hogy démon csinálja, vagy rossz szokás, vagy stressz, vagy bármi, és mindig jönnek az okával, még mindig az étcsel foglalkoznak, hogy benned van a hívvírus, meg hogy elrontottad, meg hogy Ádám így, Ádám úgy, bűn így, bűn így, bűn úgy, te dohányos vagy, milyen rossz vagy, büdös vagy, te alkoholista vagy, te kész, mert semmi esélyed. De, de nem ezt kell hirdetnünk. Pálapostól elmondja, hogy Istennek kétféle szolgálata van, van az egyik a betűnek a kőbevésett törvénynek a halál szolgálata. Tehát én kimondom a 10 parancsolatot, hogy mit tudom én, most kicsit átírom, jó, hogy ne dohányoz, és akkor ezzel el is ítéltelek. téged, vagy ne, ne alkoholizálj, és akkor elítéltek, vagy ne kövessel abortuszt, mert gyilkos vagy. Ezzel el is ítéltelek. ez a halálnak a szolgálata. És azt mondja Pál, hogy ez dicsőséges, tehát ez működik, mert meg tudja fedni az embert a lelki te is most hallgatod a rádiót, és tényleg rájössz, hogy, hogy fú, ez tényleg bűn. És emlékeztek, a római levél elején is fölolvastunk rengeteg bűnöket. Ugye például a szószegés benne volt, a szülőknek az engedetlenség, az irgalmatlanság, a csomó ilyet fölolvastunk, a homoszexualitás. De ezeket megbeszéltük, hogy ez mind az Istennek a hiánya az életedben. És ha visszakerül Isten az életedbe, akkor már nem a bűnről fogunk beszélni, hanem Istenről. Tehát te nem alkoholista vagy, te nem dohányos vagy, te nem egy rossz ember vagy, hanem Isten azt mondja, hogy visszaadtam neked a labdát, újra igaz ember vagy. Meg vagy igazítva, és uralkodsz az életben. Már nem a halál, nem a cigi, nem az alkohol, nem a bűntudat, nem, a, nem tudom milyen bűnbe vagy benne. Nem ez uralkodik az életedben, hanem vedd már részt, hogy nálad van a labda. Tedd fel a kezed Jézusnak, és passzód ide a labdát. Kérjed a labdát Jézustól. Ez az a második szolgálat, amit... Még nem mondtam, hogy a megigazításnak a szolgálata. Tehát beszéltünk arról, hogy van a bűnnek a szolgálata, a törvénynek a halálnak a szolgálata, és van a megigazítás szolgálata. Hogy neked egyszerűen annyi a dolgod, hogy elkezd Jézus csodálni az ő keresztjét, amit ő elvégzett érted, és akkor elváltozott dicsőségről dicsőségre kigyógyulsz a bűneidből, és egyre inkább elkezdesz hasonlítani Jézushoz. Hiszen ha megérted, hogy ő, lakik benned, Jézus él benned, mert behívtad a szívedbe. Ha még nem hívtad be, akkor tedd meg most, hogy Jézus gyere be a szívembe, az életembe, és csinálja, amit akarsz. Tehát, hogyha te, neked már Jézus bent lakik a szívedben, akkor csak egyszerűen engedd, hogy ő változtasson meg belülről kifelé téged. Ez a megigazítás szolgálata. Ez nem a bűnről szól, hanem arról, hogy Isten mi mindenre képes benned. Azáltal a feltámadás eleje által, ami föltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz az erő, Lakik benned, és ugyanaz az erő szabadít, meg téged mindentől. Ez a lényeg. Hogy Isten, örök szeretettel szeret, és igaznak lát téged. Egy dolgod van, hogy ezt elhit. Elhit. És lehet, hogy most főrobban az agyat, hogy te miket prédikálsz Attila. Nekem is, főrobban nagyon nehéz volt ezt megérteni, hogy. Isten nem, minden, nem tulajdonítja nekem a bűneinek. És a Róma 6.23-ban ugye azt mondja, hogy a bűnzsolgja a halál, tehát a bűn által uralkodik a halál, de az Isten kegyelme ajándék az örök élet. A mi Urunk Jézus Krisztusban, én valakivel cseteltem a Facebookon, és állandóan ezt mondta, hogy hát én bűnös keresztény vagyok, tudom, hogy a pokorra fog jutni, mert a bűnzsolgja a halál, és akkor megkérsz, hogy a mondatnak a folytatását? Miért? És az micsoda? És nem ismerte, hogy az Isten kegyelme ajándék az örök élet. Tehát Krisztus Jézusban. Tehát az Istennek mindig van egy folytatása. Jön a sátá, jön a törvény, jön a tíz parancsolat, ne csináld, bűnös vagy, alkoholista vagy, bagós vagy, stb. De azt mondja az Isten, de az Isten kegyelmi ajándéka az, hogy te nem vagy alkoholista, te nem vagy bagós, te nem vagy bűnös. Te, Jézus Krisztusban az örök élet a tied, és uralkodsz az életben. És azért nem kell dohányoznod, mert te már nem vagy dohányos. Azért nem kell innod, mert te nem vagy alkoholista. Az emberek azt mondják rád, hogy az vagy, de Isten azt mondja, hogy nem az vagy. Te ugyanolyan vagy, mint Édenben Ádám a bukás előtt. Mert Jézusban te bőségesen részesedtél a kegyelem és a megigazítás ajándékában. Hiszed ezt? Hiszed ezt, hogy te igaz ember lettél téve? Kinek hiszel jobban Ádámnak, vagy Jézusnak? Ádám bűne az erősebb, vagy Jézusnak a keresztje az erősebb? A láthatóra nézel, vagy arra, amit Jézus elintézett 2000 éve a is és bár még nem látod, de elhiszed, hogy Jézus neked adja a labdát. Ugye itt a kérdés az az, hogy Ádámban vagy, vagy Jézusban vagy. Mely elhiszed, hogy Jézusba lettél rakva? Mert ha igen, akkor eltűnnek a bűnök az életedből. Akkor már nem lesz szükséged arra, hogy védkezz, mert a kegyelen fog uralkodni rajtad, nem pedig a bűn, nem a törvény. Ugye ez volt a Róma 5.17, hogy az egynek bűnesete által uralkodott a halál, sokkal inkább az életben uralkodsz te az egy Jézus Krisztus által, aki a kegyelem és a megigazítottságnak, az ajándékának a bővölködésében részesült. Tehát még egyszer, melyik a nagyobb? Ádám vagy Jézus? Én hiszem, hogy Jézus nagyobb, mert ő a mindenség ura. És én nem Ádámot akarom dicsőíteni meg a bűnt, nem a Góliátra akarok nézni. A, nem tudom, hogy a múlt alkalommal vettük-e, hogy a, a Góliátnak a neve azt jelenti, tudjátok, az az óriás, akit Dávid legyőzött egy paritjával. A Góliátnak az a neve, hogy, hogy egy olyan dolog, ami már eleve félre van téve az útból. A Saul király, meg a többi egész zsidó hadsereg, az izraelita hadsereg ott retteget, mert ez az egy katona, ez a Góliát, az ellenséges katona, Negyven napon keresztül kiállt, és azt mondta, hogy ki az az egyetlen egy igazi férfi, aki megmer velem küzdeni, és akkor, hogyha engem legyőztök, akkor, akkor az egész háborút ti nyertétek meg, de ha én győzök, akkor a filiszteusok győztek. És a Dávid, az nem a góliátot nézte, hogy egy hatalmas két-három méter magas ember, egy szövőszéknyi lángsával, tehát hatalmas fegyvere, ő egy dolgot nézett. Mi, mi ez az ember? Hát rá van írva, már el van távolítva az útból, ezt jelenti a neve. Tehát úgy tekintett a problémára, hogy el van távolítva az útból. És te is, ha keresztre nézel, akkor azt látod, hogy minden problémád el van távolítva az útból, mert Jézus azt mondta, hogy elvégeztetett. Elvégeztetett. És az nagyon érdekes, hogy a Mennyországban ugyanezt mondja a jelenések 21-5-6-ban, aki a királyi széken ült, íme, újját, mi íme mindent újját teszek. És ezt mondta nekem, írd meg, mert ezek a beszédek hívek és igazak. És ezt mondta nekem, meglett! Ugyanaz, amit a keresztem mondott Jézus, hogy elvégeztetett. Most a mennyországban ezt mondja Isten, hogy meglett. Én vagyok az alfa és az omega a kezdet és a vég. A szomjazónak adok az élet vizének forrásából ingyen. Milyen érdekes, hogy Istennél az idő nem számítő azt mondja, hogy a kereszten megtörtént, de valahol azt mondja, hogy Jézus már a világ teremtés előtt föláldozták, itt a mennyországban meg azt mondja, hogy megtörtént. És előtte azt mondja, hogy letörlök minden könyv, gyász, nem lesz többé halálfájdalom. Értitek? Hogy azt mondja erről, hogy ez már meg lett. Tehát a mennyországot ne úgy képzeljük el, hogy majd amikor meghalunk, akkor jön el, hanem az Isten országa köztetek vagy bennetek van. A menny itt van a földön. Mindig ezt prédikálta Jézus, hogy hirdessétek az Isten királyi uralmát, és gyógyítsátok a betegeket. Itt van a mennyország. Ott is lesz, igen, tudom, lesz majd egy új ég és új föld, de már itt van. Ez az örömír, hogy már itt van, és uralkodsz az életben. És ugyanezt mondja Pál is, hogy ha valaki Krisztusban van új teremtés, a régiek elmúltak, újjá lett minden. Ugyanezt mondja, hogy meglett, elvégeztetett, újjá lett minden. Az Efézus 2:5 és ezt mondja, hogy minket, akik meg, meg voltunk halva a bűnök miatt, a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal. Kegyelem által lettünk megtartva, és együtt föl is támasztott, és együtt ültetett minket oda a mennyekben, a Krisztus Jézusban. Hú, értitek ezt, hogy már a mennyben vagy? Tehát nem majd amikor meghalsz leszel, már most a mennyben vagy. Ezt kéne megérteni, mert ez jelenti azt, hogy uralkodsz az életben, és ugyanolyan jogaid vannak, mint a mennyben Krisztusra. És ezt még lehetne ragozni. Tehát nem a láthatókra nézünk, hanem a nem láthatókra. Az örökkévalókkal törődünk, az odafölvalókkal törődünk, nem a bűnökkel. Pális azt mondja, hogy mivel az odafölvalókkal törődünk, ezért levethetjük, vessük le már a régi szégyeletes dolgokat, és így tovább. Tehát azért tudsz kijönni a bűnökből, mert a mennyire nézel, Jézusra nézel, arra, hogy te egy új teremtés, hogy te nem Ádán bukott gyermeke vagy, hanem te Istennek a megigazított, dicsőséges gyermeke vagy. Remélem ez érthető. És néhány rövid mondattal még. Szeretném befejezni, hogy hogyan is uralkodunk. Hogyan uralkodunk? Jézus ezt mondta, hogy vala nem tudta kiűzni egy ördögöt a tanítványok, és ezt mondta Jézus a Máté tizejét húzva, hogy a ti hitetlenségetek miatt, mert bizony mondom nektek, hogy ha a hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok a hegynek, hogy menjen innen oda, és az elmenne, és semmi se volna nektek lehetetlen. Itt egy hegyről beszél, a hegyet nem tudod eltolni. Ugyanezt a szituációt megismétli Márk evangéliuma is. Igen ott ugye úgy mondja, hogy fel és ugorjál a tengerben, és hogyha szívedben nem kételkedsz, hanem hiszed, hogy meg, meg lesz, amit mondtál, akkor azt meg is. már meg is lehet, amit mondtál. Tehát, amit könyörgésben kértek, higgyétek, hogy mindazt megnyeritek, vagy másfél szerint már meg is kaptátok, és meg is lesznek. Nagyon fontos a múlt idő. Én szoktam ezt így mondani, hogy egy múlt idejű jövő, <gül> múlt idejű jövő. Ez azt jelenti, hogy nézd ki magad előtt egy tárgyat. Bármi, ami előtted van, nézd meg ezt a tárgyat. Tegyük fel, hogy van róla egy három éves fotód, oké? Okay? Három éve már lefotóztad azt a tárgyat. És most a jelenbe kimondod, hogy, hogy Jézus nevében te ne legyél itt. Tűnj tehát legyél már úgy, hogy nem is vagy itt. És holnap megnézed azt a fényképet, és nincs rajta az a tárgy. Tehát amit három éve lefotóztál, nincs rajta. Ma mondtad ki, hogy, hogy tűnjél el. De már a három éves fotoldó is eltűnt, tehát olyan, mintha Jézusnak lenne egy időgépe. És amikor ezt mondod, hogy, hogy te már eleve ne legyél itt, te hegy, akkor te azt mondod, hogy figyelj de Jézus keresztjére nézek, Jézus elvégezte a bűnömet, az átkomat, a betegségemet, a halál, aki uralkodott rajtam. Ezt ő elintézte. És azt mondom ilyenkor igazából, hogy te probléma engedelmeskedj az evangéliumnak, és vesd alá magad annak a ténynek, amit Jézus elért a kereszten és oda szegezett téged a bűnt, a halált, az átkot. Oda szegezte a keresztfára. Értitek ezt? És mert azt mondja a Filipére, hogy mindent érnek meghajó Jézus nevére. Ha én meghajoltam Jézus nevére, és ugye fölismertem, hogy ő az Uram, megváltom, gyógyítom, mindenem, akkor kötelessége az életemben levő problémának is ugyanezt tennie. Mert én már Jézusé vagyok, és én bennem nincs semmi az ördögnek. Ezt mondja a János első levele, hogy meg sem az ördög minket. A probléma az az, hogy mi még nem vettük birtokba. Belég csak ennyi a dolgunk, hogy rászólunk a problémára. Hittel kimondjuk, hogy, hogy te már ne azért az éltemene semmi közem hozzád. miköze a Beliának a Krisztushoz, miköze az ördög dolgainak az Isten dolgaihoz. És beszél Jézus egy másik dologról. Itt hegyet mond, de van egy másik dolog. Ha emlékeztek a, a vadfügefa, vagy az eperfügefának a hogy Jézus megátkozta, és ugye nem termet rajta többé gyümölcs, és tanítványok megkérdezték, hogy, hogy mi történt. Igen, megvan, a Lukás 17-ben mondja, igen. Ha akkor a hitetek lenne, mint a mustármag, ezt mondanátok az eperfának, vagy az eperfügefának, hogy szakadj ki gyökerestül, és legyél már eleve beleplántálva a tengerbe, és az engedne nektek. Itt az eperfának az a lényege, hogy olyan hatalmas gyökere van, hogy te azt nem tudod kiásni emberi erővel. Ugye a hegyről is, meg az eperfügefáról is azt a közös tulajdonságot tudjuk levonni, hogy emberi erővel lehetetlen eltolni őket az útból. De mégis hittel kimondott, hogy a gyökerestől a probléma gyökerétől kezdve szakadj ki. És milyen érdekes, hogy nem is kell analizálni, elemezni a probléma gyökerét. Biztos azért vagyok alkoholista, mert nem tudom, mert hántam generáciás átok, amikor a vakró megkérdezték Jézust, hogy Na most ez védkezett, vagy a szülei védkezett", Védkeztek. Jézus nem foglalkozott a generációs átkokkal. Elterelte a témát, és azt mondta, hogy Nem, ne ezzel törődjetek. Ellenben ez az Isten dicsősége lesz. Ne a múlttal törődjetek, hogy kihórontotta el, hogy Ádám hórontotta el, hogy a szülei hórontották el. Nem érdekel. Az a lényeg, hogy nézzetek, mit fogok tenni. És ebből a vakból, ugye azonnal meg is gyógyult, azonnal egy evangélista lett, és ment a bibliás keresztényeknek, át ugye akkor még zsidók voltak, bement a zsinagógába, és elkezdte mondani, hogy ez a Jézus, aki sarat csinált, nem tudom, hogy hogyan, de meggyógyított, kész. Ti is a tanítványai akartok lenni? És akkor mi nem leszünk a Jézus tanítványai, mi a Mózes tanítványai, vagyunk, kész. Nekünk elég a biblia, elég, amit le van írva, kész, hagyjál békén ezzel a ezzel a tévtanítóval. De Jézus nem a bűnt hirdette. Nem ez védkezett, se nem a szülei. Nem érdeke, hogy kivétkezett. Tudjátok, ki vétkezett? Jézus lett a te bűnöd. Elég volt a bűnvallásból. Jézus a te bűnöd. Mondd ki, tudjátok mit? Jézus védkezett azzal, hogy maga, magára vette az én vétkemet. És az Isten elfordult tőle, és Jézus kiáltott, hogy Atyám, Atyám, miért hagytál el engem? Mert Isten bűnné tette, hogy te már igaz legyél. Értitek ezt? Értsétek jól, hogy Jézusa te védked. A vakról azt mondta, hogy sem ez nem védkezett, sem a maz, Nem érdekel, kivétkezett. Az a lényeg, hogy Isten megdicső. Isten ugyanezt mondja rád. Nem érdekel, hogy hórontottad el. Nem érdekel, hogy a családba kivót alkoholista, ki hol dohányzott. Nem érdekel, semmilyen generációsátok nem érdekel. Hanem te az Isten dicsősége vagy. Te az Isten dicsősége vagy. Szakadj ki gyökerestől az életemből te. Te bűn, te átok, te probléma! Takarodjál el róla, mert én Jézusé vagyok! És legyél oda plántával, a keresztre, a vérnek a tengerébe, Jézus vérébe legyél, megfolytva Hagyjál engem béken! És azt mondja, hogy és engedne néktek! Egyetlen egy feltétele van az ima válasznak. Mi ez az egy dolog, ami benne kell, hogy legyen? Azt, hogy kételkedés nélkül elhiszed, hogy, hogy meg lesz, hogy megtörténik, hogy megnyered azt, amit kértél, vagy kimondtál. De nem a hitetben kell hinni, hanem abban, hogy ezt Jézus már a kereszten megtette. Azt mondta, hogy elvégeztetett. Hát amikor te hiszel, akkor neked nem kell ilyen problémát így játkoznod össze-vissza, hogy dorgálni, hogy takarodjál ki, hanem egyszerűen el kell hinned, hogy Jézus a kereszten ezt a problémát eltörölte. Mert mit mond a jelenések könyvében? Hogy meglett. A mennyország meglett. Ezért mondtam, hogy ez egy múltidejű jövő. Úgy tekints a betegségedre, hogy már nincs. Ott van a kereszten. És itt szeretnék elmondani egy bizonyságtételt, hogy... hogy... És tudjátok, annyira nem az erkölcsről szól, meg a szíved állapotáról, meg mindig jönnek ezek a keresztény tanítások, hogy ja, így a szíved, meg úgy, meg mindent, és hozzák a, az Ószövetségbe, hogy tarts tisztán a szívedet, stb. Tudjátok, nekem volt egy nagyon rossz napom a héten, és volt egy házi csoport aznap. És úgy volt vele, hogy mindenkit, mit tudom, ilyen, ilyen rossz hangulatomban volt, és így kritizáltam az embereket, és hát borzasztó tud lenni ilyenkor az ember, csak az emberek menekülnek tőle. És ilyen hangulatom volt, és már azon voltam ugye, hogy jó, azért elmegyünk ebbe a házi csoporba. És amikor elindultam útnak, akkor még itt a lakótelepen lakik egy iker, testvér, pár lányok, meg a, az egyik lánynak a vőlegénye, és tehát mindegy, így hárman voltak, én őket, hogy figyelj, van kedvetek jönni ebbe a házi csoportba, és á, nincs, meg izé, beteg vagyok, fáj a lábam, minden bajom van, volt valami betegsége, a másik kettő meg fáradt volt. És akkor valahogy az a gondolat jött benne, hogy menjünk föl egy kicsit hozzájuk. És akkor fölmentem, de én mondom, hogy nem tök rossz kedveg minden hangulat totál gázos voltam. Fölmentem hozzájuk és a nyolcadik ólaknak, és milyen jó egy ilyen lift, hogy a liftben el tudod azt mondani, amíg fölész a, a lift, hogy Istenem, tök mindegy, hogy milyen álmodó vagyok, használjál. Csinálj velem valamit, tősbe a szellemed, de azt kész. És ezt elmondtam, és Isten elkezdett használni. Nem volt semmi bűnbánat, meg ilyen szív megjobbítás, mert nem tudom mi. Tudjátok, mi volt? Uram, itt vagyok, csinálj velem valamit, kész. Ha akarsz bátorítani őket, akkor bátorítsd őket. És elérhetővé tettem magam ennyi. És az történt, hogy ugye felmentem hozzájuk, tök nagy öröm lett ott a lakásban, meg mindenek, tök jó, hogy átmentem. És akkor elkezdtünk beszélni erről, a, volt egy, van egy betegsége, vagy volt, én már inkább úgy mondom, hogy volt, de nem akarom részletezni. És az a lényeg, hogy, ugye, hogy előjött bennem ez a dolog, hogy figyeljetek, lehet, hogy nem érezzük, hogy az Istennek a jelenléte, meg hogy fú, de itt van. Egyszerűen meg van írva a Bibliában, hogy ha a hiszünk, akkor ha ráteszik a kezünket a betegre, az meggyógyul. Úgyhogy van nálatok olívaolaj, és akkor éppen volt náluk olívaolaj, mondom, figyelj, ide. meg van írva, hogy kimondjuk a betegségnek el kell távozni. És nem tudom, hogy mit csinálunk, ti se vagytok jó paszba, én se vagyok jó paszban, de nem érdekel, megtesszük, amit a Biblia mond, készve, meg van írva, és a többi nem érdekel. Még semmi kenetet, meg jelenlétet, meg erőt, meg nem éreztünk mi semmi. előhoztuk az olajat, elkezdte a, mondom, Iker lányok, elkezdte a. A testére megkenni a homlokát olaja, és fú, jött a Szent Szelem, leszállt, minden ott megjelent, és így a, a lány elkezdett bőgni. Akkor én elkezdtem imádkozni, ugye, meg rátettem a kezem, és akkor az történt, hogy így érezte az erőt, és elkezdett bőgni, és, és a, még a, a vőlegény jelölt is, ugye, ő is ott, ott érezte az erőnek a jelenlétét, ugye, és így. És aznap nem történt meg úgymond a gyógyulás, viszont az az érdekes, hogy két napra rá főjött a lány, és ez a képzel, gyógyul a lábam, meg minden, és így, na, nézek, hogy te jó ég, ez, ez hihetetlen, Isten így munkálkodik. És tényleg csak annyit csináltunk, hogy hittünk. És ők is rossz paszba voltak, én is rossz paszba voltam. Ezt egy normális kereszély úgy mondja, hogy bűnbe voltál, térje meg, engem volt, aki így kritizált, és hogy térje meg, mert rossz a szíved, meg minden, és, és hihetetlen, hogy Isten annyira nem ezt nézi. Isten azt nézi, hogy te pimasz módon megragadod az Isten országát, ha kell, töröd a, a, a háztetőt és beereszted a, a gutaötöt. Tehát nem érdekli Jézus, hogy most hogy van a szíved, Még egy dolgot néz. hiszed -e, hogy ezt meg tudom tenni? És amikor a bűneiddel küzdködsz, akkor sem azt kell nézned a szívedet, hogy most milyen bűnös vagy, hányszor vallottad meg, kit érdekel, hogy hányszor vallottad meg. Majd figyeld meg a római levélbe a végére, amikor odaérünk, azt mondja Pál, hogyha száddal vallást teszel az Úr Jézusról. Nem a bűneidről, az Úr Jézusról. Mert Jézus Úr a bűneid fölött. Jézus Úr az a te bűneid fölött a kereszten elvitte a bűnödet. Ő a te bűnöd. Jézus a te bűnöd. Tehát amikor te megvallod a bűnödet, akkor Jézust vallod meg. Tehát úgy vallod meg a bűnödet, hogy azt mondod, hogy drága Istenem, Köszön neked az, hogy Jézus ezért a bűnömért is meghalt, és ezért a bűnömért is szenvedett, kifolyta vére, és te még most is igaznak látsz engem, most is szeretsz, feltétel nélkül örök szeretettel, ugyanúgy szeretsz, mint amikor még bűnös voltam, és Jézus meghalt, értem. Már nem mondasz, hogy bűnös vagy. Kezdj el hinni abba, hogy te egy mennyei állampolgár vagy. Isten nem tulajdonította neked a bűnödet. Úgyhogy én ezt akartam elmondani hogy te uralkodsz az életben az egy Jézus Krisztus által. És ugye a Róma 5-nek ez a vége, hát ha még innen tudok egy-két bátorítást záráskép, azt mondja, hogy igen, ez annyira fantasztikus. Hogy a törvény közbe jött, hogy megnövekedjék a vétek, de ahol megnövekedett a bűn, ott még bőségesebben kiárattak egyelen. Ismétlem, ahol megnövekedett a bűn, ott még bőségesebben kiárattak egyelen. Lehet, hogy egy olyan keresztény háttérből vagy, hogy törvény alatt voltál, mert ezt hirdették, és mindig az volt benned, hogy hát én egy nyomorult bűnös vagyok. Van, aki még azt is hirdeti, hogy, hogy minél régebb óta vagy keresztény, annál nagyobb bűnösnek érzed magad, és akkor annál nagyobbnak látod Jézus keresztjét. Van, aki így hirdeti, de én azt mondom, hogy nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy még bűségesebben kiáradt a kegyelem. Tehát neked már nem kell az hogy a törvény közbe Galata levélben azt mondja Pál, hogy a törvény csak egy tanítómester volt Jézusig, amíg elkezdte hinni abba, hogy bűntelen vagy. Mert a törvénytéget téged halára ítélt, rájöttél, hogy maximálisan bűnös vagy, de aztán azt mondott, hogy Jézus, rájöttem, hogy te eltörölted az összes bűnömet, tehát már nem vagyok bűnös. Tehát eddig volt szükség a törvényre. Ha te meg úgy hallgatod a rádiót, hogy, hogy nem hiszel Jézusban, és azt mondod, hogy bűntelen vagy, akkor én erre azt mondom neked, a János első levele szerint, hogy hazudsz, mert végül is megtagadod Jézust. Tehát, ha te úgy, úgy hiszed magadról, hogy bűntelen vagy, hogy nem hiszel Jézusban, akkor mi a fenének halt meg Jézus, ha te bűntelen vagy? Akkor bolond volt Jézus, akkor minek ment a keresztre? Ő azt imádkozta az utolsó éjszaka, hogy Istenem, hogyha lehetséges, hogy az ember úgy jusson a mennybe, hogy nekem ne kelljen meghalni, akkor, akkor valahogy változtasd meg a történetet. Akkor ne kelljen ha te haragodnak a poharát. De Isten ugye nemet mondott Jézusnak, és azt a föl kell menned a keresztre. Tehát, barátom, hogyha te úgy hallgatod ezt a rádiót, hogy magadat bűntelennek képzeled, de nem hiszel Jézusban, akkor te nagy bajban vagy, akkor én arra bátorítalak, hogy igen, lehetsz bűntelen, de ahhoz higgyél Jézusban. És a, hogyha nem érzed magad bűnösnek, akkor én bátorítalak, hogy olvasd el legalább a tíz parancsolatot, és nézd meg, hogy nem öltél, nem loptál, nem hazudtál, stb., de szerintem mindegyiket elkövetted, mert hogyha valakire haragudtál, már gyilkoltál, ha ha csak a gondolatodban valakiről rosszat gondoltál, akkor már hazudtál, hiszen nem az igazságot gondoltad. És így tovább. Minden telet, ha valakit lehülyésztél, akkor Jézus azt mondja, hogy te már meg is ölted, és méltó vagy a pokol tüzére, a gyehenna tüzére. Tehát ne úgy gondolt, hogy te büntelem vagy, hogy nem kell hinni Jézusban. Ha bán nem hiszel Jézusban, akkor Isten haragja marad rajtad. De ha Jézusban vagy, akkor megkaptad Isten kegyelmét és megigazítását. Én nem akarok senkit áltatni. Ha nem hiszel Jézusban, akkor nincs remény. De ha hiszel Jézusban, és elkéred azt a labdát, amit ő már megszerzett a haláltól, akkor tied az örök élet ingyen. Hogy amiképpen Úrá lett a bűn, a halál által úgy uralkodjon a kegyelem, az igazsággal, az örök életre Jézus Krisztus, ami Úrunk által. Kérlek, hogy ha még nem tetted meg, akkor hidd el, hogy Jézus a te urad. Hidd el, hogy ő meghalt a bűneidért. Ismerd be, hogy van bűnöd, igen. Hidd el, hogy, hogy van bűnöd, hogy nem állsz jobban Istennel, de hidd el azt is, hogy Isten szeret téged, meghalt a bűneidért, és vedd a bűneid bocsánatát, ha még nem vetted. Aki pedig keresztény vagy, te pedig kezd el gyakorolni a hitedet. Kezd el kimondani a problémáidnak, hogy te ti jogtalanul vagytok az életemben. És kezd el, kezd el használni azt a hatalmat, amit kaptál Istentől. Te már uralkodsz az életben. Imádkoztunk valakiért, hogy kapjon egy jobb munkát, és egyszerűen nem a bűneire néztünk, csak, csak hittünk az úrban. Ebbe ez az újpesti házi, újpalotai házi csoportban történt. És az illető már meg is kapta az új munkát. Én hittem el a legkevésből. Te jó ég, Isten ilyen gyorsan válaszol. Tudjátok, ha bizalommal mentek Jézus által Istenhez, akkor megkapjátok, amit kértek. Csak higgyétek el, hogy Isten szeret. És nyilván nem fogtok rossz dolgokat kérni, nem fogtok visszajelni Isten szeretetével, hanem egyszerűen le lesztek nyűgözve, hogy Isten mennyire jó. Kérlek, hogy hagyjátok abba ezt az ön az önkritikát, hagyjátok abba a mások kritizálását. Kezdjünk el úgy tekinteni másokra is, saját magunkra és másokra is, hogy Jézus meghalt őértük is. Fogadjuk el a bűneink, bocsánatát, és én hiszem, hogy akkor megváltozik minden körülöttünk, és akkor elmondhatjuk, hogy elközelítette az Isten országa. Térjünk meg a vallásból, a bűntudatból, a bűnbánatból, a keresztény, ilyen szellemi törvényszerűségekből. És így el, hogy az Isten uralkodik. A nekünk adatot szent szellem által. Jézus nevében. Legyetek áldottak, és hiszem, hogy már áldottak is vagytok 2000 éve. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Vár a Diattila műsorát hallottátok a Rádió 777 Egyenes Beszéd szími műsorában. Szervusztok!